Varmt välkomna till Det borde du veta, frågesporten med allmänbildning i centrum. Jag heter Johan Ågren, det är jag som är tillbaka som programledare, och med mig i studion så är Ludvig Kjellén som domare. Ja, men hallå, hur står det till? Det är jättebra med mig faktiskt. Det är väldigt härligt väder så att var, vad, det är bra, tack. Jag försökte så här säga något vackert men det blev inget. Bra. Har du varit ute idag? Nej, hit. <laughs> <laughs> ja. ja, Ludvig har varit ute. Tack. Eh, vi har två tävlande med oss i studion Denna semifinal som det är eh, Tävlande 1, Rebecca Kaufman Hej Och, ja, och tävlande 2, Agnes Kassell Hej Värnersborgs stolthet Och nu vet jag inte var du kom från Det var en liten, liten by Vi kan säga Falun Falun, ja det var ingen by <laughs> Nej eh, Men eh, vad väntar idag Ludvig? Vi har ju nytt för i år så har vi vår musikfråga, vi spelar en låt Vi har tre frågor, alla tre frågor ska få svar av våra deltagare Sen så har vi som det har varit de tidigare säsongerna också Vem där, där vi har klippt ihop ljudklipp som ska leda fram till en speciell person Sen så har vi vår nyhetsquiz där vi har nyheter som antingen är sanna eller falska Och sen så avsluta med våra två kategorier som den här veckan är geografi och litteratur Hur känns det? Spännande. Ja, helt okej. Känner ni er nervösa än? Nej, lite. <laughs> lite. En liten den talar för sig själv ja, ja. och skräcken som satt i. <laughs> Men vi, vi inleder ju med musikfrågan. Precis, vi kommer alltså spela en låt och så kommer våra deltagare få svara på tre stycken frågor under den här låten. Och frågorna är... Den artist som vi kommer spela släppte nyligen en platta. Vad är namnet på plattan? Vilken känd hiphop-artist har hen varit tillsammans med? Och vilken stad kommer artisten ifrån? Har ni förstått reglerna? Japp. Då kör vi. Veronica Maggio med Snälla bli min- Dämpas ut <laughs> <laughs> Jag trodde du skulle göra något väldigt vackert och det där, Men du bara, nej, jag kommer inte på något Nej, men det är fint ändå Vi hade lite frågor här Denna artist släppte en nyligen en platta, vad heter den? Den första är alltid gratis heter den plattan Och vilken känd hiphopartist har Maggie varit tillsammans med? Oscar Lindros Och vilken stad kommer hon ifrån? Uppsala kommer hon ifrån Och vad är ställningen då? Det betyder att Rebecca leder med två mot Agnes Ett poäng Jämt mycket kan hända. <laughs> ja, det var första första delmomentet. var ju nästa delmoment. Nästa delmoment är vem där. Vi har klippt ihop ljudklipp som ska illustrera en känd person. När deltagarna kan så säger de sitt namn. Svarar man inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och efter 40 sekunder får man 1 poäng. Har ni förstått reglerna? Ja. Då frågar jag vem där. Sitt. <skratt> <skratt> <skratt> sig för att likna sin karaktär och inför rollen tog hon även MC-kort. Hon råkade dessutom ramla med motorcykeln under inspelningen. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en ja. lite speciell flicka. Men Lisbeth, är min intention, Hon är vår absolut Sista bästa succö. Alltså. skulle hoppa ner, flyr ut från ett hus, hoppat ut genom ett fönster, flyr ut från ett hus och ska hoppa över ett, ett högt staket. Så jag klackskor också och landar liksom på foten. No mina pass. Och det är det rätt. <laughs> Det blev lite tekniska bekymmer här i studion, så vi fick byta mikrofoner och liknande. Får försöka lösa det på bästa sätt efter, men Nomi Rappas var alldeles rätt. Precis. Och jag fick inte det. Så nu är du med. Det betyder att Rebecka i alla fall fick ett poäng för det. Yes, det som vi hörde var ju tre kronor i början som hon hade en liten roll i. Vi har även Millennium-trilogi. Nu så hörde jag inte jättemycket av vad som hände. Nej, <laughs> Men det var millennium var ju där, och så satt hon säkert i en intervju och berättade om sitt liv. Sherlock Holmes som är. Ja, ja, ja det är <laughs> um, Ja, det blev lite flamsigt nu. Men vi vecka får ett poäng. Precis. Vad händer här nästa Ludvig? Nu är det dags för nyhetskussen. Vi har sammanställt lite nyheter från veckan som har gått. Några är sanna, några är falska, och det är alltså upp till deltagarna att säga om det är sant eller falsk Och vi börjar med det vi vecka. Uh, är du redo? Ja. Då kör. Det var inte den så. Kinesiska myndigheter har nu förbjudit bland annat erotiska bananätningsvideos på internet och annat som de kallar opassande erotiskt online innehåll. Sant? Det är sant. Nya bevis har kommit fram som säger att William Shakespeare kan ha varit en kvinna. Falskt, det är falskt. George RR Martin sa i en intervju i helgen att han inte släppt nästa alster i följetången A Song of Fire and Ice för att alla skulle få reda på allting samtidigt genom tv-serien. Sant, det är falskt. I samband med att det stora journalistpriset fyllde 50 så införs en ny kategori, Årets röst, för att belöna egensinniga röster som gjort avtryck i journalistiken under det gångna året. Falskt, det är sant. I ett konoviköpningsholländska stjärnskott Christer van der Kvast planterade sina dobbar i en motståndelsevigrad och döms nu till en säsongsavstängning. Är sant? Det är falskt. Alex Schulman gick ut i veckan och kritiserade nyhetsparken Gränalund för att vara fult och gammalt och drog ner det fina omgivningen i djurgården. Sant. Det är sant. Det är sant. Mm. Och då hoppar vi raskt över till Agnes. Är du redo? Amen. Då kör vi. Ett college i Spanien har infört en kurs i exorcism. Kursen ska beröra bland annat områden som vi har djävulen, besvärgelser, besatthet och helvetet. Sant. Det är sant. I USA så slog sig ett nytt pengarekord i frågesporten Jeopardy. Då kan Jennings kammade hem 200 000 dollar över en 15-veckors period. Sant. Det är falskt. Frans If I Were Sorry har nu dömts för plagiat och tvingas betala ett skadestånd till Matt Simons gjort catch and release. Falskt. Det är falskt. Hundratals bussar i England kommer att ha fischer som säger glory to the god, Gl glory to be god på arabiska för att stödja syrier som är på jakt under Ramadan. Sant. Det är sant. Enligt en undersökning så förutspås det att det kommer skickas 400 miljoner e-mail om dagen 2017. Falsk. Det är falsk. Polisen planerar att tillsätta säkerhetsvakter på ett 60-tal flyktingboenden i landet som ska fungera som polisens förlängda arm. sant. Det är sant. Världens första licenserade arkeologihund är chefen Fabel som han jobbar just nu på Öland för att hjälpa till med att nosa fram mänskliga sklätt under marken. Sant, Det är sant. Det var jättebra. Nu så kommer veckans singel här på PTFN. Kain och Abel, eller Kain och Abel med Låten Barn här på PTFM studentradio 92,8. Du lyssnar på det borde du veta med mig, Johan Ågern. Och som domare så har jag Ludvig Salén. Och våra två tävlande heter vi, Kaufman som har lite besvär av och Agnes Casell. <hör> hur känns det nu? Med vad? Med hur? hur <hör> med <känns> lurarna. <hör> <Ja>. <hör> hur känns tävlingen? Har det gått bra? Hur tycker ni? Rebecka, hur tycker du att det har gått hittills? Ja, jag har inga förväntningar. Agnes? Jag har heller inga förväntningar. Men det skulle vara kul att klara sig bra. Ja, det är ju final nästa vecka. Uh, har ni, alltså Det är väl kul att gå till final, tänker jag. Jag tyckte det var lite kul. Ja, båda vi två har varit i final. Kan, kan ni tänka på? <laughs> Humblebrag. Uh, men vi har ju en ställning nu. Uh, vi har ju kommit rätt långt i tävlingen. Vi har gått igenom tre moment Vi har bara ett moment kvar Precis, och det är enormt jämnt eh, Agnes leder med ett poäng Med sju poäng mot Rebecka Sex poäng Så alltså. det är lite spännande, spännande. Ja. Eh, Vi har ju kategorierna Geografi och litteratur Vilken tror ni kommer vara bäst för er? Och det är inte min nämn Inte alls? Nej <laughs> Jag tror jag kanske kommer vara jämn Okej, okay, på dem. Mm, Okej. Okay. Men det är bra. Det ska ja. Du kunde mycket om lite. <laughs> Eller extremt smala ämnen kunde du mycket om. Mm. Men vi kör igång med första geografifrågan. Och jag tänker att vi läser frågan innan vi kör igång eh, klippet. Det låter väldigt vettigt. Eh, vilka två huvudstäder är med i titeln på denna länge? disco I get in my Alltså nu drar jag ändå upp den. Vebecka <laughs> eh, hörde inte? Någonting? Har du Har någon en gissning? Nej. Två huvudstäder. Det var From <laughs> Paris to Berlin. <laughs> eh, så Paris och Berlin är svaren. Ja, och nu kommer det ingen ljudfråga på det här i alla fall. Nej. nej. <laughs> nu så är vi över de ljud, den ljudfrågan. Eh, vi kollar. Eh, vi kör igång med kategorierna. Är ni redo? Ja. I vilket hav ligger sig själva? Agnes. Stilla havet. Det är fel. Atlanten. Rättssvar är Indiska oceanen. Ska förklara reglerna att man säger sitt namn också. Kan vara bra. <laughs> <laughs> Vilken amerikansk delstat sett till ytan är störst? Rättssvar är Alaska. Bokmål är ett av de officiella språken i Norge. Vilket är det andra? Agnes. Nynorska. Det är helt rätt Om du besöker staden Lima, vilket land är du i då? Iveka? Peru. Peru Det är rätt Eller Dalarna <laughs> ja, Peru var det vi tänkte <laughs> uh, Hur många länder vid gränsen norge vi till? Agnes, tre Det är rätt <laughs> uh, I vilket land ligger saltöknen Salar de Uyuni? Rätt svar är Bolivia vad heter Storbritanniens flagga? Rättsvar är Union Jack eller Union Flag. Vilket är namnet på världens största system av korallrev? Rättsvar är Stora Barriärrevet. Vilken amerikansk delstat gränsar till delstaterna Washington, Oregon, Nevada, Utah, Montana och Wyoming? Agnes, Connecticut. Det är fel. Rebecka, Colorado. Det är också fel. Rätt svar är Idaho. <laughs> Vad heter Monacos huvudstad? svar är Monaco. Eh, hur många stjärnor finns det på den kinesiska flaggan? svar är 5. Till vilket land tillhör orten saint Rätt svar är Frankrike. I vilket hav ligger den lilla ön Malta? Agnes. Medelaget. Det är rätt. Vad heter huvudstaden i Polen? Rebecka. Mm. Det är rätt. Det Vi hoppar vidare på nästa eh, ljudfråga. Får vi hoppas att vi Rebeckas lura funkar bättre den här gången. Men det här det behövs ju inte att höra ljudet. Nej. Det behövs det inte. Det är en mer kul grej egentligen. Okay. <laughs> det, men det, det är ju ett tips. Ja, absolut. Det, och det är väldigt kul, framförallt. Mm. ja. <laughs> Vi vi kör igång med litteraturfrågan. Speak. Apollo is everything. Perhaps perhaps it is not wise to offend him. Speak a little. Okej. Vi har ett eh, ljudklipp från filmen Troja. Eh, och då undrar vi vem har enligt traditionen författat de påsen Iliaden och Odysseen. För veckan. Oss. Det är rätt. Och då kör vi igång med litteraturfrågorna. Vem är författaren bakom böcker som Ett halvt arkpapper, i och Röda rummet? Rebecca August Reynberg. Det är rätt. Vilken stad kommer författaren Lisa Marklund ifrån? Rätt svar är Piteå. Da Vinci-koden är en av de mest köpta böckerna genom alla tider. Men hur många böcker finns det i dagsläget om huvudkaraktären Robert Langdon? Agnes. Fyra. Det är rätt. Vem har skrivit Lyfterens guide till galaxen? De tar sig lite för. Ja, är, de vill ju säga någonting. Tiden är ut. Rätt svar är Douglas Adams. Vilken kvinna var den första att tog plats i Svenska Akademin? Eh. Rebecka. Kristina Lund. Det är fel. Nej. Selma Lagerlöf. Det är rätt. Vilken är den enda seriebok som hamnade på Times topp 100-lista över bästa böckerna någonsin? Rätt svar är Watchmen. Vilken bokserie ligger C.S. Lewis bakom? Rebecca, Narnia. Det är rätt. Vem av systrarna Bronte skrev Jane Eyre? Agnes, äh, Emily. Det är fel. Rätt svar är Charlotte. Vilket svenskt bokförlag ligger bakom böckerna om Harry Potter? Agnes, eh, Wahlström. Det är fel. Bonner. Det är fel. Rätt svar i tiden. Vilken nationalitet tillhörde det för Kafka som bland annat skrivit Processen? Rebecca. Ungersk. Det är fel. Eh, Tyskland. Det är också fel. Rätt svar är Tjeck, Österrik. <laughs> ja. Den gamla och havet heter en av många böcker som Ernst Hemingway har skrivit. Vad heter boken på dess originalspråk? Rätt svar är The Old Man and the Sea. Vilken teknikmogul har Walter Isaacson eller Walter Isaacson skrivit en självbloggrafi om? Rätt svar är Steve Jobs. Och vem har skrivit böckerna som Idioten och Brottosträtt? Ebecka, Fyodor Dostoyevsky. Det är rätt. lätt väldigt mumligt, men ja. Va? Ja. Nej. Ja, det ja, men det var slut på fråga där. Det var jätteslut där. Ja, då kommer vi snart tillbaka. Mm. Donkey Boy med Ambitions får tyvärr höras lite smott i bakgrunden här. För det är ett lika resultat. Det blev 12, -12 i, alltså nu i alla fall. Ja, det är ju... men det ska vi lösa. Ja, <laughs> ja, det gör vi snabbt. Förhoppningsvis. Vi fortsätter på litteraturfrågorna. Så att jag ska hitta vart det pappret är. Här, längst fram. Konstigt. Eh, är ni med? Säg ert namn när ni kan och den som eh, svarar först rätt eh, vinner den här kimmifinalen och får gå till finalen helt enkelt. Enkelt. <laughs> eh, fråga. Vem har skrivit boken för och känsla? Agnes. Jag är någonstans. Och det är helt rätt. Agnes går vidare till final mot Fredrik Sjölund Nästa vecka blir det. Oj, så snart. Lämme. Så snart som alltid nästa vecka. Det är så fint. Hur känns det Agnes? Det känns väldigt bra. Mina föräldrar kommer bli stolta och mina systrar också. <laughs> uh, hur känns det för dig Vebecka? Uh, jo, men det känns helt okej. Okay. Jag kunde också den frågan, men Agnes så snabb. <laughs> du, är du nöjd med din medverkan och din prestation hittills under säsongen? Uh, ja, det känns som att vi borde kunna... Eller, kunde mycket saker idag när man sa dem. Liksom. Mm, när svaren kom. Mm. Ja, men det är ofta den här pressen som kommer mm. i stunden. Kände du att det var någon fråga du kunde, borde kunna ta, Agnes? Um, ja, men det var väl det här stora barriärrevet som man kände att man kanske var lite, tänkte lite för långsamt på. Mm. Ja, okay. men det är ja. <laughs> sånt som händer. Ja, det är ett långt ord. Ja, det, det kommer man från Småland det är ju jättejobbigt. Oh. Stora barriärrevet. Hahaha. <laughs> Jag sitter på toppen och tycker det är fint. Ja, det är jätteroligt ja. <laughs> eh, Men jag har inte jättemycket mer att säga. Ja, jag har jättemycket att säga, men det har jag inte tid med nu. <laughs> nej, nej. Det är final nästa vecka. Agnes Castell mot Fredrik Sjölund <laughs> <laughs> Och eh, ja, lyssna då. Gör 18. det 11-0, 18.03. Jag kommer att lyssna. Ja, kanon. Hej då! Hej då!